Бабця тішилася, як дитина. Смакувала кожен шматочок і відклала собі кілька сьогодні на обід. Жартувала, що їй захотілося оселитися, як перед смертю. Мабуть, через цю її останню фразу, яка без контексту прозвучала б абсурдно, мене постійно мучать докори сумління, коли я згадую про те, що кілька днів забувала,